на флейта. Имало някога много отдавна в едно голямо кралство крал и кралица. Те много се обичали. Живеели уютно и щастливо в своя замък. Но един ден кралят се уморил и станал неспокоен. Искал да замине да воюва, за да изпита силата си. Алина, скъпа моя, помниш ли о тези славни дни, когато участвах в битки? Ао, помня. Тогава беше много смел. Бях ли? Това значи ли, че вече не ме смяташ за смел? Никога не съм твърдяла това, скъпи. Мисля, че си най-смелият сред всички войни на света. Ха-ха-ха, и аз така мисля. Но... Ми липсват унези славни дни, когато завладявах кралства и всички велики войни се прекланяха пред моята мощ. Ами, ти всъщност никога не си завладявал нито едно кралство и войни, които са ти се кланяли? А, аз, аз не помня да съм чувала някога за... О, няма значение. Просто искам да кажа че искам отново да изляза и да преживея унези дни. Хм, е, щом трябва, няма да те спирам. Направи каквото искаш, но те моля, върни се жив и здрав, защото много ще ми липсваш. О, много скоро ще се върна любов моя. Скоро кралят събрал всичките си войници и им наредил да тръгнат на война срещу съседното кралство. Чух, че жесток крал управлява тези земи. Ще отмъстим за хората в това кралство и ще ги освободим. Крал Брайан и неговата армия се сражавали с злия крал, храбро и неудържимо. Но накрая крал Брайан загубил и той и цялата му войска били затворени в тъмницата на жестокия крал. Там гуркият крал Брайан гладувал и се отнасили много лошо с него. Държали го с дни И скоро той отслабнал и изнемощял Един ден откраднал от спящия пазач лист Листкартия и перо И написал писмо на своята кралица Алина Кралице моя, затворен съм в тъмницата на злия крал Моля те, донеси всичкото злато Скъпоценностите и всички ценности, които имаме И ме спаси от това нещастие Моля те, побързай и скъпа Кралят извадила една гривна, която държал скрита в дрехите си. Тя носела емблемата на кралството му, така че всеки би могъл да я разпознае. Увил гривната около писмото и я хвърлил навън през една пролука в стената. Дано някой успее да я намери. Само дано не се окаже някой враг. Гривната била много лъскава и така привлякла вниманието на една птица. Малката птичка се приближила до свитъка и го грабнала с гривната. Летяла над земята и накрая спряла да си почине до един човек, който седял под едно дърво. О, здравей! Да видим какво си донесла. Хм, гривна! О, тя носи емблемата на нашия крал. Как се озовала тук? Той бил обикновен и честен човек и решил да отиде право в двореца, за да я занесе. Щом стигнал там, отишъл право при кралицата. Кралице моя, намерих това, докато бях навън, в околността. Сигурно е важно, за това ви го донесох. Благодаря, господине. Мъжът си тръгнал и след като направил това, кралица Алина веднага прочела писмото. Изгубил е войната и е затворник? О, не е. Любимият ми е затворен в друго кралство. Какво ще правя? Ако отида сама в двореца на жестокия крал, той може да заключи и мен. Но не мога да поверя на никого такова богатство. И кралицата измислила план да спаси своя любим и да го измъкна от лапите на злия крал. Същата вечер отрязала красивите си дълги коси и си облякла тъмна мантия. До сущ като момче съм, надявам се злия крал да се заблуди напълно. Взела със себе си една флейта и се измъкнала от двореца. Кралица Алина вървяла през нощта и се молила всичко на другия ден да мине добре. Щом слънцето изгряло, тя стигнала до кралството на злия крал. Отишла в двореца да се срещне с него и била много притеснена, когато стигнала там. Кой си ти? И защо идваш в моето кралство? А, а здравейте, ваше височество! Аз... Аз... Аз съм странстващ свирач на флейта от далечна страна. Чух за вашето величие и реших да ви посвиря на своята флейта. О, и мислиш, че музиката ти е достатъчно добра, за да ми се хареса? Каква смешна идея! А, моля ви! Нека ви свиря само една мелодия. Обещавам ви, никога не сте чували толкова хубава мелодия като моята. Добре, тогава, както искаш. Но внимавай, момче. Ако не харесвам това, което свириш, ще те хвърля при всичките си останали затворници. Кралица Алина се зарадвала, че успяла да измами краля и приела условието. Извадила флейтата си и започнала да свири толкова хубаво. Кралят започнал да се възхищава на прекрасната мелодия. Скоро останал като хипнотизиран от нежните мелодични нотки, които излизали изпод пръстите на кралица Алина. Свирила доста време и накрая песента свършила. «Аха! Наистина беше много хубаво! Прав беше! До сега не бях чувал толкова красива музика през целия си живот! Защо не останеш в двореца ми и да ми свириш?» А, съжалявам, ваше височество, но музиката ми е толкова хубава, само защото пътувам много. Всичко ново, което виждам, прави мелодиите ми толкова красиви. Разбирам какво ми казваш. Добре, какво мога да ти дам като награда? Кралица Алина се зарадвала на това. Най-накрая дошъл нейният час – Ами, ваше височество, казахте, че имате много затворници. Защо не ми дадете един от тях да е спътник в пътуванията ми? Много ми се ще да имам такъв. Това ли е всичко? Мога да ти дам нещо много по-хубаво, като злато иска поценности. О, не, кралю. Това, което искам, значи много повече за мен от всичките богатства на света. Кралят наредил да доведат затворниците и всички скоро били подредени в редица пред нея. Щом видяла любимия си съпруг, едва не извикала. Моят крал! Какво? А, казах, този! Избирам този мъж за мой спатник! Добре, тогава! Можеш да го отведеш! Кралица Алина и крал Брайан си тръгнали, напуснали кралството на злия крал. Вървели много дни и много нощи, но кралицата не разкрила своята самоличност. Все говорила с тих глас и кралят изобщо не разбрал, че това е жената, която обичал. Тя му свирала на флейтата си, докато се връщали обратно в кралството си. Кралят харесвал мелодиите, които му свирала. «Свириш толкова хубаво! Знаеш ли, че аз всъщност съм краля на съседното кралство? Нека те възнаградя!» Кралицата искала малко да подразни мъжа си. «Крал ли? Съмнявам се в това! Не си толкова красив!» и дрехите ти изглеждат сякаш са извадени от кофата. Как смееш? Аз съм крал. Само е лас мен в дворец и ще разбереш. <съща> Само се шегувам. Ако си крал, върви си по пътя. Аз ще продължа да пътувам и може да те навестя друг път. Ами, добре е, но искам да знаеш, че съм ти много благодарен. Двамата се сбогували и кралят продължил към кралството си. Кралицата намерила пряк път и стигнала в двореца преди него. Облекла се както обичайно и отишла да посрещне любимия си. Щом кралят влязъл в двореца, всички в залата били много разтревожени. Втурнали се към краля и го наобиколили. «Кралю наш, къде бяхте? Бяхме толкова притеснени!» «Изглеждате толкова отслабнал и уморен!» Елате, Ваше Височество, да Ви облечем с чисти дрехи! Кралят се усмихвал и разговарял с всички, но нито веднъж не погледнал своята кралица. Мислял си, че тя го е предала, дори не забелязал отрязаната й коса. Как можа да ми го причини? Единствената жена, която някога съм обичала, дори не можа да ме спаси! Кралицата се опитала да говори с краля, но той изобщо не е обърнал внимание. Кралицата много се натъжила, но скоро решила да предприеме нещо. На другия ден, докато кралят седял и се мръщал в залата, той чул от някъде да се носи позната мелодия. Каква е тази музика? Чувал съм я някъде със сигурност. Това съм аз, велики кралю. Дойдох да те навестя. Много се радвам да те видя. Но нали, вчера ме остави за да пътуваш по света и как? Успя да го пропътуваш за толкова кратко време. Ама ти наистина си крал. Дрехите ти сега ми се виждат по-малко прашни. Ха -ха -ха. Е, защо не останеш сега? Добре, нали каза, че ще ме възнаградиш? Той дох да поискам наградата си. Разбира се, момчето ми. Какво желаеш? Злато, богатства, кристална флейта? Назови го и ще бъде твое. Нищо от това няма значение за мен. «Искам само едно нещо и това! Си ти!» «Този? Този глас?» Алина отметнала на металото и се разкрила пред Брайан. Той бил поразен. И малко след това и засрамен. «Защо не ми каза, че си била ти?» О, «Няма значение. Направи го за забавление». Аз толкова съжалявам за начина по който се държах стък, толкова се радвам, че ме спаси, толкова те обичам. И аз те обичам, скъпи. Знай, че когато се намираш в беда, аз винаги ще идвам да те спася.